היפופוטן. אז אולי תסכימי להתחתן איתי, ככה נגמור את הסיפור הזה מהר, ונלך הביתה, נוריד את החליפה וגמרנו. לא יודעת, אני מפחדת. אל תפחדי. למה? כי אומרים תפחדי, זה עברית נכון דנה. נברנה. לא, לא, די, די, די, די לפחות. למה? כי צריך לבכות, לא לפחות, לבכות. די עם הבקי. מה, מה, מה את צריכה עוד כדי להרוף מכאן? מה נדרה? אני צריכה המון דברים. חתן כבר יש לי, אוקיי? נכון, מוצלח. ככה שוחחו השניים כל אותו הלילה. ואז, ואז היא התחילה להשאיר את שיר הקרמבו! קרמבו ללללמבו! קרמבו ללללמבו! לא, לא, סבא, לא, סבא, לא, סבא, היא לא שרה את זה. בטח שהיא שרה. בלע תזבוב! תמשיך יורמי, אני אשאיר לך קצת. ואז הוציאה דחליל מפת קסמים מהפאוץ' ופתח אותה. <laughs> המפה הזאת תראה לנו את הדרך, זו מפה מיוחדת. הפוך, מה הפוך, הפוך, הפוך. תהפכי אותה. הלאה לחבר'ה. יאללה. אני מפת הקסמים שלכם. לאן את צריכה להגיע? לאולם אירועים. אין בעיה, חבר'ה, אולמי פופתם הגדול נמצאים מקצה שביל האבנים הצהובות. תסלח לי שאני מתערב ככה. או. מי זה? זה הקנה מידה, הוא לא סותם את הפה. נעים מאוד, גברת. תסלח לי שאני מתערב, אבל למה האבנים האלה צהובות כל כך? כי זה אבנים ישנות, טוב? אבל זה לא יכול להיות. וגם כלבים ששתו פונץ' באולם היו צריכים פיפי. שתות כבר. דוריס, בואי קפלי אותו, שלא נראה מה? אותו, תעשה ממנו סוד כמוס! יורמי! מה, סבא? אתה יודע שדתיות הן הכי חמות? מה זה קשור, סבא? יורמי, אני מתחיל לעזות. בוא נמשיך מחר, אני מאוד עייף. אני צריך לקחת את הכליות שלי מהמוסך. עוד קצת, סבא. אני צריך מחר לשבת ולהפריע לאנשים בבית כנסת. סבא עוד קצת נשאר, לא? בעוד... עד... המון, עוד שעה כזה, וזהו. תקשיב. אז הם המשיכו ללכת, ופתאום הם שמעו רעש מאוד חזק. קדימה, כולם ביחד, ידיים למעלה. קדימה, לחשוף את הבטל. כולם ביחד. זה ניגוד הסיפורים, ריב, ריב, ריב. נו, הסיפורים שרוצות נורא יפה. קדימה, חאח. ידעתי שיוחי אביני ישתף גם אותו במאכזמר. אה, סליחה? אדוני, מה אתה עושה בדיוק? רוצים להצטרף? טוב, חברים, קחו חמש. מי אתה? אני שועלי, מי שועלי מיוזיקה פקוד. מוזיקה לאירועים. אני מוזיקאי. כן, אבל אם לא שמת לב, אף אחד לא רוקד. כן, קצת חלשים העסקים. פעם הייתי לוקדת את חיות היער שירקדו לי, אבל הם פיתחו ארס מאז. נו, אז צעף אלינו ונזז כבר. רגע, רגע, עוד לא הכרנו. אני מכיר אותך, לא? היינו באותה... העיר. תפקיד הדי-ג'יי נתנו לך בסוף! לא, למה סור לך תפקיד, אה? שינו לך את הדמות. אני רציתי את התפקיד הזה. לא השתנתי במיל. לא השתנת במילואים? אה, מה אתה אומר? תפסיקו לריב ותתפייסו. מה שנגניק כרטיס פייס? התפייסו, עוזר לו חתונה. אבל אנחנו מחפשים די-ג'יי! יש לך ציוט? בטח יש לי! דיסקים ואורגנו גניתי אותו בחנות הכל בדולח טוב מאוד, אז בוא תצטרף אלינו בדרכנו לעולמי ההיפכותה מגתו אה, הוא לא נראה לי מתאים לחתונה איתך? אני לא מתחתן בכל מקרה אתם יודעים עם מי יש לכם עסק? עם שועלם יוזיק שועלם יוזיק כן, קדימה, שועלם יוזיק, קדימה, כולם לרגוד, נו, קדימה איפה המפתחות שלי? נלמו לי עם הפתחות איך אני אכנס הביתה עכשיו? ميزيا مركيز حي مصلح بشخونه ميوسي سميح مني تحف لكل ثمونه زي برور لكل تينو شوالي ميوزيك لمن شيح التندر شي حسين فحنايا ليشتف يديي من مجيبت نكيا جارتي فعن بيت صينو شوالي ميوزيك بوني الدودة عاد لدودة עם הבדן הלבנה שועלי מיוזיק איזה כתב מי זרק עלי עצב אני פוצץ לחם עץ חתונה הלאה, שועלי מיוזיק, מדהימה, כולם לרקוד מהמעט הגברת עם השמלה לא להרים את השמלה ככה יבואו, אני אגיד תחלוף, תעת, תדעת מה הם יראו לך מי שלא נחמד אליי נגלגל אותו בתוך נייר של תואלד, אני יודע גם לחלוק. שוואלי מיוזיק לשועליתה מוזיקלי מגוון, פליידרמן מצ'חיה וגוזוקי מיוון, כת דיבר על בצינוק. שוואלי מיוזיק מי זה יום מילכתי מציאת בשכונה, הלבנה מי שזרק על העצף, מי שזרק על העצף, מי פוצץ